Sergi i l'Àlex que són els membres de la directiva d'un nou club d'esports de lliure de la Platja de Roses que s'ha creat doncs, aquest passat en 2010 i estem aquí amb ells perquè ens expliquin una mica doncs, com neix el club, Sergi El, ne a veure, el club neix arrel d'uns resultats que vam obtenir al Campionat d'Espanya nosaltres hem competit sempre en tornejos regionals Aquí, bàsicament aquí, Roses. Arrel d'aquí vam tindre la possibilitat d'accedir al torneig autonòmic que la celebra cada any, és la Copa Catalunya vam guanyar la Copa Catalunya i, i arrel d'aquí doncs, vam, vam anar a Riazor a disputar la final del Campionat d'Espanya ens vam presentar eh, contra tot eh, pronòstica a la final i, i per molt mala sort doncs, vam, bueno, ens vam quedar amb, amb la segona plaça no? llavors arrel d'aquí els resultats dels dos últims anys i veiem que tenim un equip jove amb ganes il·lusionat, motivat i, i amb, amb, amb molta amb molt que fer amb la competició, vam pensar que era un bon motiu doncs, per, fer, per fer un pas endavant i, i formalitzar un club que, que ja feia temps que ho tenia en el ment. Com dius tu, feia temps que ho teniu, al cap això de crear el club. Eh, suposo que a l'hora de demanar que són subvencions o aportacions d'institucions i de, també de l'empresa privada és més fàcil, no? Sí. La veritat és que, degut als bons resultats i, i, i el bon recolzament de, del nostre entorn, eh, des del principi vam, vam confiar sempre amb el nostre sponsor de, de, de sempre, que era en Harry, del Jameset, i, i bueno, des del primer cop que li vam proposar ens va, ens va presentar a dos, a dos amics seus, i, i ho vam tirar cap endavant, va ser bastant relativament fàcil no per a tindre l'acceptació que vam obtingir des de principi després tenim un, un compte pendent amb, amb l'Ajuntament perquè ja portem pràcticament 3 mesos formalitzats i esperem doncs, que l'Ajuntament tingui també el seu, el seu protagonisme, el seu paper ja a que som el primer club a nivell nacional d'esport de platja que, que s'ha creat llavors nosaltres una nostra intenció és que també pugui tenir de cabuda, no?, el, el que és l'Ajuntament de Roses. Uh, sí, parlem, Àlex, uh, del que és uh, aquests primers tres mesos de vida del club. Uh, quina evolució en faríem? Bé, la veritat és que amb la feina que hem tingut tots uh, hem progressat moltíssim, hem, hem, hem constituït l'acte, hem portat... Uh, uh, en directe, diguéssim, entre tots els sis membres de la Junta uh, les instal·lacions, estem lluitant amb costes i l'Ajuntament per tal de que ens facilitin uh, ràpidament perquè ja et av avui dia, ara mateix estem competint ens doncs anem ara a Huelva, hem estat a Canàries aleshores estem, estem treballant diàriament a les platges sense cap tipus de material i poc a poc tenim d'anar fent una mica amb l'Ajuntament ja i costes a veure si ens poden facilitar tot això. Suposo que és difícil no compaginar la competició amb la direcció del club. La veritat és que sí, perquè al principi semblava molt fàcil, però hi ha molta paperassa, hi ha moltes eh, anades i vingudes a Girona, eh, bueno, a tot arreu, i a vegades eh, tot eh, sembla que ho fem de seguida però sempre falta temps i la gent treballa també això, clar, no, no deixem de, de treballar per això aleshores sí, sí que és difícil uh, Sergi, uh, amb aquests 3 mesos de vida que porteu uh, veureu com heu arribat doncs, uh, hem anat a les Palmes uh, com comentava ara a, tenir, uh, a les Canàries i ara, doncs, aquest cap de setmana neu apuntar ombría. Eh, uh, els objectius de cara al 2011, quins són per al club? Ara, eh, ens marquem primera fita, la competició aquest, aquest club neix gràcies a, a que som un equip jove que tenim molta motivació som molt competitius i el que ens dona vida en club, si algú ens dona vida és la competició Primer, primera fita, la competició segona fita, organitzar diferents tornetjos i tenir l'opció de dinamitzar la, el que són les, la, la platja de Roses bàsicament donar-li donar l'oportunitat a que a gent jove de roses s'aniimi tingui l'opció on tin una oferta esportiva diferent pugui, pugui desenvolupar una, un esport de platja amb unes instal·lacions que estem lluitant per, per obtindre-les i, i ja com com a últim, última cita doncs fer que la marca de roses es conegui a nivell nacional perquè creiem que és un projecte pioner eh, a nivell d'esports de, de platja a to tota, tota Espanya un Heu m'has comentat tu alguna cosa d'un deute amb l'Ajuntament, no? A part de l'Ajuntament, rebeu alguna, algun tipus de suport d'alguna altra institució, diputació, generalitat, no sé? Nosaltres hem intentat posar-nos en, en contacte amb la Diputació de Giona, però el, el problema que, que ens trobem és que el, el no ser un, un esport eh, del tot eh, organitzat, és a dir, no hi ha una lliga, no tenim unes, un, un partits, no està regularitzat de doncs, certa manera això està, està per néixer eh, el problema que ens hem donat és, és aquest, no? si no hi ha regularització, eh, la, la Diputació de, de Girona no preveu com que nosaltres som un club que té diferents, que eh, té arbitratges, que té despeses, però, però no, no existim, no? La idea, la idea és eh, regularitzar-ho, de fet nosaltres anem a, a Huelva on tindem una reunió amb el president de, de Futbol futbolplatja de, de Catalunya eh, que és el Ursus i amb el seleccionador de l'absoluta, de, de futbolplatja i la idea és fer una conferència conjunta amb els millors equips d'Espanya, que es concentraran a Huelva, per fer aquest torneig i segurament eh, parlaran del que serà el nou projecte de la Lliga Nacional. Uh, comento una Lliga Nacional, doncs que és el projecte que hi ha ara, però uh, pel que fa al vostre club, teniu també intenció uh, no només de centrar-vos en futbol platja, no? També altres esports de platja, no? De fet, eh, nosaltres eh, som un grup de joves que Tenim iniciatives diferents, que ens agrada molt l'esport, però que venim de, de, de llocs diferents i tenim, venim de d'influències diferents. No? Des de principi el que nosaltres vam fer és obrir totalment a qualsevol a qualsevol opció i, i vam crear eh, un club on donàvem la possibilitat de, de fer seccions. Estava dividit per seccions. La idea és practicar el futbol platja com a primer esport, però també eh, fer altres esports com vole platja, futbol i tenis platja, de fet eh, fa qüestió de tres setmanes vam ja pactar amb dos parelles rosinques per fer el circuit català de, de vole i platja de cares a la temporada 2011 2012. O sigui, ja tenim aparaulada ja la, la participació d'un parell de, de parelles que faran el circuit català sponsoritzades pel nostre club a part estem confeccionant un equip de noies que, que possiblement doncs, pugui ja eh, participar amb el nostre nom al, al als pròxims campionats de, que es puguin disputar aquí a Espanya el nom de, sobretot el de, nom del club de Platja Roses eh, He comentat que sou sis eh, o que els fundadors del club eh, sou sis, esteu vosaltres dos en Sergi i l'Àlex Oceros, qui més hi ha? A veure, tenim eh, el que és l'apartament esportiu el, el porta en Miguel Díaz el Departament de Seccions Porten Danielro juntament amb l'Allex Oceros. El president del club és en Marcos Riviego i els seus presidents, eh, vicepresidents tesorers i, port i portaveu en aquest cas eh, és en Nelson Rodríguez i en Sergio Serós, que eh, sóc jo Per tant, eh, vosaltres a, pa, a part de jugar de, de, de portar el club al dia a dia del club també jugueu eh, us heu plantejat en algun moment deixar el que és la competició i centrar-vos només en la direcció del club o no? Home, és un, és un, és un equip eh, un club que anem arrel de, de sis competidors sis eh, persones que els agrada fer molt d'esport que es van plantejar un dia fer un club eh, gràcies a que doncs funcionava els agrada, feien, feien pinya i bueno, la idea és seguir així fins que el nostra cosa ens digui prou després ens plantejaríem ja el que és la direcció i passaríem a segon terme tot el que, que és l'apartat esportiu eh? doncs eh, Sergi i no no sé si us ha quedat alguna cosa per dir, si voleu afegir-hi afegir alguna cosa, doncs teniu els micros oberts. Sí, doncs eh, que tenim, eh, estem tinguent el recolzament d'aquests tres, eh, tres, tres empreses de roses. Estem interessats en que la gent es posi en contacte amb nosaltres, perquè nosaltres volem créixer, volem proposar coses i sense el recolzament del de que és l'entitat privada, doncs a vegades és, és més complicat, no? Eh, estem treballant també per, per, per tindre unes instal·lacions eh, durant l'hivern tant en diferents entitats eh, esportives perquè ens pugui facilitar, al mínim, que puguin col·laborar amb nosaltres, fer alguna sinèrgia i, i bueno, també donar a, a les gràcies a tota aquella gent que, que està al costat nostre des de PCP no? i que fa que això sigui possible. No, doncs m'ho he dit, moltíssima gràcies i serà fins la propera. Molt bé, quasi bé ya